Maria, hallå? Gå hur? bort. Men mår du dåligt? Jag vill inte prata med dig nu. Va, men vad är det? Ja, du vet vad det är. Nej, va, har du ätit för lite? Nej. Eller? Jag kan hämta något att dricka. Eller? Men du skulle inte ha sagt så. Va, sagt vad då? Ja, men det vet du. Mm, nej, men kan, det, kan vi inte gå ut och ta en promenad eller något? Jag vill inte vara med dig lite? just nu. Men vad har jag gjort? Men du vet vad du har gjort. Nej, jag har väl inte gjort något. Det är klart du har. Jaha. Vad... Alltså nu kommer du inte ihåg vad du har gjort. Mm, inte att jag har gjort något taskigt eller så. Nej, men det du sa, det var väl ganska dumt. S har jag sagt någonting? Så du men så... menar att du inte kommer ihåg vad du sa? Nej, alltså inte något. Jag tycker det... att du ska säga förlåt. Ja, förlåt. Nej, men du menar inte det. Jo. Du om vet jag inte har vad sagt... du har sagt, då kan du inte säga förlåt. Nej. nej. Jag går och ringer Stina. I... Bonuspappan och plusmamman sänds idag i samarbete med Familjeträdet. Företaget som specialiserat sig på bonusfamiljer. Familjeträdet drivs av Stina Pettersson, utbildad socionom och samtalsterapeut. Hon erbjuder samtal till bonusföräldrar som är i behov av professionellt stöd. Tveka inte att kontakta Familjeträdet på www.familjeträdet.com Don't tell me that your life is dull and gray. Hej och välkomna till avsnitt 21 av Bonuspappan och Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi som sitter här denna vecka är en IFKare, nämligen jag Martin och en AIKare. Yes. Ja, det är jag area. då. Vi har ju börjat ladda upp lite inför matchen om en vecka på Friends Arena. Yay! Även om allsvenskan tyvärr redan är avgjord. Och vi, Jävla Malmöiter. Jag nej, tänkte så säga så att vi ska inte säga man, vilket lag som vann. Jag långsamban. älskar Malmö. Mina föräldrar har bott i Malmö. Mm. Min, jag har bott i Malmö och du jobbat. Har bott i Malmö. 20 år sedan. Vi älskar många som kommer från Malmö. Men vi ser även fram emot en match mellan våra två respektive favoritlag. Mm. Veckans snackis har ju varit den här hashtag me too. Ja, verkligen. Och jag tänkte bara kort säga hashtag me too. Mm. Plus att det har ju verkligen, alltså jag, jag känner verkligen mig berörd över hur många som har berättat om sina berättelser. Och även unga kvinnor som jag, liksom, hade jag vetat det så hade jag liksom bara velat hoppa på de äckelgubbarna och slå ner dem. Men det kan man inte göra. Nej, och det visar sig att många har gått och burit på det länge och att det kommer fram nu kända personer som har gått över alla möjliga gränser. Mm, jättetråkigt. Men ändå väldigt bra att det kommer fram. Jag tycker det har varit väldigt bra. En del tycker säkert bara, I då, me too, men jag tycker det har varit jättebra. Mm, och jag känner ju att jag vet att jag inte har gått över någon sån fysisk gräns. du är ju en sån här vit sisman. Men Ja, och då skulle jag kunna ta ansvar för alla andra män. Och jag tycker ju att hela det här patriarkala systemet som finns, att det är en stor nackdel. Med färre kvinnor i eh, bolagsstyrelser och så vidare. Du är ju egentligen mer feministisk än jag är. Men just när det gäller MeToo så kan jag ju säga att det som jag skäms för i så fall är att jag har eh, bakåt i tiden i grabbiga sammanhang och det är ingen ursäkt men skämtat nedsättande om kvinnor och varit med i sådana sammanhang och det tycker jag att det är dåligt. Så att... Jag tycker att din humor är en skymf mot både män och kvinnor. <laughs> så kan det vara. Men det ska inte riktas mot någon grupp på det sättet i alla fall. Ja, ska vi tala lite om vad som har hänt i veckan? Ja, vi har ju haft barnen här och min vecka börjar rätt skönt för jag var ju ledig på måndagen, eh, efter att ha jobbat helg, i alla fall in i schemat. Men då hade jag ju tagit ut semester. Säga, du jobbade ju inte helgen? Nej, jag hade ju tagit ut semester för helgen, men då fick jag ju kvar helgen. Så mina vill jag också göra bara, Jag tar ut semester, och på grund av att jag tar ut semester så får jag mer ledigt. Eller? Nej, inte mer ledigt. Nej. Annars hade jag ju kunnat, om jag inte hade jobbat på helgen, då hade jag ju fått ta ut semester på måndag och fredag. Jag hoppas alla hade gjort det. Det jämnar ut sig. Och ja, det ut sig men, men du var ledig, och mm jag var inte ledig. Jag jobbade lite extra på måndagen hade jag ju glömt bort. På kvällen, ja. ja. Så jag bara slängde ihop en pizzadeg och sen så sa jag nu får du fortsätta baka och så sprang jag iväg. Ja, men det löste ju sig. Och det var väl på tisdagen hände något också. Ja, det var ungefär samma. Då ringde min kompis Anja med och sa, ja, jag hämtar upp dig snart. <laughs> och jag bara, ja, vi ska ju på det här mötet ikväll. Ja. Så då fick jag åka iväg igen och lämna dig alldeles mm. och du fick laga mat en gång till. Och barnen överlevde det. ja. Sen har ju det här ensam mamma Just söker, det, heter det. Har börjat. Fast vi har inte sett för av Det blir som en blivande bonusfamiljer, eventuellt blivande bonusfamilj. Ja, det kan det ju bli om de träffar någon i det här programmet. Men hur som helst så kommer de tre tjejerna att vara gäster här i podden framöver. Ja, långt framöver. men Ja, precis. Vi har I, december, många gäster. I december någon gång skulle de ja, vi dyka på det. upp här. Det ska bli mm. jättespännande att prata med dem. Sen på fredag när jag också var ledig, då drog vi ju väg till sjukhuset. Först eh, lämnade jag lite blod. Mm, och så har jag ju hela tiden trott att jag inte kan lämna blod- för jag är så extremt allergisk mot nötter bland annat. Ja, men så frågade jag om du kanske fick lämna blod- och då har det blivit bättre teknik och det här med att separera plasma och blodkroppar och sånt här. Så nu ska vi äntligen få reda på ifall du har syfilis eller inte? Ja, just det. Jag fick lämna blod och det är bland annat så gör de olika tester. För, till exempel om jag har syfilis så kommer jag få jag reda på det, det nu. Jag har det sen första dagen jag såg dig. <laughs> jag ser lite syfilisaktig syfilis ut. <laughs> Tänk nu vi och skämtar om det här. Tänk om du nu har syfilis. Ja, just det. Det är, väl... det är tragiskt. Ja, det har ju inte hänt sen typ toros dagar T Vem Vad? Han målade en målade Paris, sekelskiftet. förra sekelskiftet. Var du Jättekort med då? Jättekort gubbe tror jag. ja samma. Han ha hade nog syfilis har jag för mig. Ja, så. Eh, men så, ja, jag hoppas att jag kan börja lämna blod. Ja, och sen så var vi kvar på sjukhuset för vi skulle följa en vän till magnetröntgen. Mm. Så det var våran fredag och som avslutades sen med lite Att övernattning. Granflickan grannflickan kom och mm. övernattade. Det blir ju väldigt fullt i våran lilla lägenhet. Ja. Så alltså, vi först har fyra barn. Och sen när barnen då tar in fler barn så är det väldigt mycket barn. <laughs> och så var det väl en, en liten allmän hormonstorm som pågick samtidigt. Här. Ja, vi kallar det för menstriangen. Alltså det är tre kvinnor som menstruerar samtidigt i den här ja. församlingen. Ja, men det... Du och Lycka har det hårt ibland. Ja, och var Lycka Olycka var inte ens hemma. Nej, så det var bara jag. Men jag åkte och köpte Binder i alla fall. Jag skötte dig väldigt väl. Mm. Lördagen blev ju en lång dag för mig. Det lät som att Liseberg. du hade varit tråkigt när du sa så. En Nej. lång dag. <laughs> det var en lång, jättehäftig, rolig dag. På jag Liseberg. tyckte det var extra roligt för att Yvalin frågade dig mm. ifall du ville köra dem till Liseberg och Halloween. Hon och en, hennes kompis, ja. Mm. Och då tänkte jag att. I vanliga fall så vill man ju att föräldrarna ska lämna och försvinna, men de vill att du skulle hänga med dem. Mm. Och så åkte ju Saga med med en av sina kompisar och målade alla fyra. Men du fyr fick faktiskt. inte ha masken på dig för Saga? Nej, men efter ett tag där när vi skulle in på det här experimentet där de hade avsågade kroppsdelar och olika zombier som hoppar fram och skrämdes, då plockade jag fram faktiskt en läkare och en sån här kirurghuva, så jag fick vara lite utklädd i alla fall, smälte in där. Nej, och jag var... fick vara hemma med lilla H För hon var ju lite för liten för att vara på Ja hon var ju iväg och lekte med en, en kompis eh, ja, och vi hade och Det är kul, alltså, jag tänker att vi rekommenderade det mm. I två poddar sedan mm. Att dela upp sig lite, att faktiskt utnyttja v två Ja, så det, just det här var ju ja, väldigt Så det så gjorde ju du saker med bonusbarnen mm. Och jag hade lite egen tid med Helle mm. Och Lycke var hade egen tid med sig själv Han var inte hemma men han var ju här någonstans Ja, och sen så avslutar vi veckan med att vi skickade iväg eh, äldsta rotten till Auschwitz. Det är ju värre <laughs> än det var. Ja, man kanske inte skämta om det, men det är ju viktigt faktiskt och jättebra att de får åka dit. Fantastisk resa, hon kommer att vara med om. Ja, eh, Polen ligger i, har vi ju lärt oss nu. Krakow, långt ner alltså, så det är en lång bussresa. Och och sen som Helle sa, Färga, vi sa att sen skulle buss... Krakow-saga och mm. sa Helle, men skulle inte ta Polen? Ja, just det. Um, och sen så har vi varit på kusinträff med mina och brorsans kusiner och deras barn mm. i munlycke och ätit väldigt mycket paj. Fråga vem som vann Martin, fråga, fråga. Den vem tälingen. vann den här fyrkampen? Jag, jag det vann fyrkampen. Det gjorde du fyrkampen. och Alicia till, till delad första plats, helt rättvist. Mm, det var väl den här veckan. Ja, och då är vi väl framme vid veckans gäst. Och det är ju Stina Pettersson, vår expert. Hon är expert på bonusfamiljer. Som i vanliga fall svarar på en allmän fråga här i podden under uh, catchphracen. Stina svarar. Mm. Men idag får hon svara lite på våra frågor först. Stina svarar. Ett samarbete med familjetälet. Hej Stina och välkommen till podden. Hej Martin. Och välkommen hem till oss också i Varberg. Mm, tack så mycket. Tack så mycket. Hur fick du den här idén att inrikta dig just på bonusfamiljer? Jag har jobbat som kurator inom skolan. Och där träffade jag många barn som lever i bonusfamilj. Och kände att det var lite svårt för dem. Många gånger så gillade de sina bonusföräldrar. Men kände inte riktigt att det var okej okay för deras Mm. biologiska föräldrar och sen har jag jobbat eh, som familjebehandlare och då träffade jag också eh, familjer som lever i bonusfamiljer Och det var några år sedan det här, ja? Ja, det är 2008 där är jag som ha. Ha. Mm. och innan du, dess nu, hade jag jobbat som familjebehandlare Och då såg du ett behov att det inte fanns någon specialiserad riktigt eh. Precis mm. Hur ser din egen bonusfamilj ut? Jag lever tillsammans med min man och jag har en son ifrån en tidigare relation. Och min man har en dotter och en son ifrån mm. en tidigare mm. relation. Men de är vuxna så De är utflugna. De nu. är utflugna. Ja, och inga, inga plusbarn som vi kallar det när, när man har haft ett bonusbarn mm. i en tidigare relation och sen inte ihop längre... För då är det ju kanske ännu svårare att hålla igång kontakten. Precis, nej det har jag faktiskt inte. Och inte min man heller. Nej, har du stött på det i, i, i dina samtal med olika föräldrar? Jag har stött på det i den, eh, inte att de har en fortsatt relation. Eh, men att eh, det är en del som känner liksom att oj om vi separerar. Då kommer jag inte få ha någon kontakt nej, med, med barnen. Så att, eh, det är en svårighet i det. Ja det upplevde jag väldigt mycket att jag tyckte man höll tillbaka känslorna nästan lite för att man visste inte hur länge, hur länge ska han få finnas i mitt liv för att ja mm. det, man undrar lite hur det ska bli i framtiden när bonusfamiljer blir vanligare ja. att man kanske ska kunna få ha någon slags rätt till umgänge på något sätt mm. Mm. det, det röstar jag för mm. <laughs> ha, men hur känner du själv att du har varit som bonusmamma? Uh, ja, vad ska jag svara på dig? Det? det skulle jag egentligen vilja fråga min mans barn faktiskt. Har du gjort det? Har du frågat uh, om? någon uh, gång? Nej, inte igen. Nej. Ja, um, jag har nog försökt att uh, faktiskt ha uh, lite mer än... Inte tänka mamma. Nej, uh, mer som en annan uh, vuxen. Ja, precis. Nu var de ju tonåringar. När ni träffade så var de ändå tonåringar igen, ja, ja. precis mm. Mm. känner du att du har kunnat ändå behandla dina, ditt eget barn och ditt bonusbarn ungefär lika eller har du känt att det har varit stora skillnader nu bodde inte min son hemma för han hade redan flyttat hemma ifrån så det är lite svårt att jämföra mm. Mm. och vi levde ju med Thomas son, han bodde ju hos oss på heltid ett tag mm. uh, och då blev det liksom en dag som att det var en... Ja, men då hade du ju ändå ganska mycket mammaskills från... Du hade haft... Eh, um, ledde du ensam då länge med din son? Nej, kanske? det gjorde jag inte. Nej, och han hade redan flyttat. Ja. Mm. Ja. Är det annars ett problem som du stöter på? att Det här att man känner att man är olika gentemot de biologiska barnen och bonusbarnen. Att, eh, att det kan bli ett problem i en familj. Ja, alltså man har ju en annan... Alltså en känsla, man har någonstans, om man är kvinna har man ju liksom burat ett barn i nio mm. månader och man har, eh, så det är klart att det, det är en skillnad. Mm. Det måste man eh. acceptera kanske och inte låtsas om. Ja det tycker jag, alltså att. Eh, mm. när, när, vilka är det som kommer till dig, i vilket skede kommer de, kommer de när det är så här, total kris, eller? Ofta när det är totalkris. kris. mm. mm. Och du vill att man kanske hellre kommer in tidigare då? Ja. Absolut, för att då, då är det lättare att göra den förändringen när det inte är så infekterat. Har du lite så här workshops och föreläser du någonting? Jag har haft tematräffar för bonusmammor. Ah. Ja, och nu kommer vi ha ett, ett mer kursprogram som vi kommer att jobba med när det är till par. Då. Kurs för bonusföräldrar? Ja. Det är ju fantastiskt. Mm. Det måste ju gå, Matti. Ja. Vad, vad är annars de vanligaste problemen- som du, som du möter? Det är... Dels är det hur ska jag gränssätta? jag lov gränssätta för mina barn, Svartsjuka. Mm. Och då kan det vara svartsjuka- både gentemot exet- och gentemot partners barn. Mm. Det kan vara svartsjuka mellan- de olika barnkullarna. Och hur... Ekonomi, kan det vara en sån fråga- ja. Hur ska jag, ska jag betala för min partners barn? Det, det är också sådana frågeställningar. Är det också de svåraste problemen? Eller finns det de vanligaste problemen? I, i, går att lösa lite lättare. Men att det kommer in enskilda svåra fall. Mm. Uh, vad tänker du? Uh, ja, om, uh, om det finns några speciellt svåra problem. Där det har låst sig. Där, där man behöver jobba längre. Eller? Ja det finns. Uh, och, och då är det liksom när de... Paret har liksom någonstans att när kommunikationen inte fungerar och man når inte fram. Ja, just det. Mm. Och det, då är det nästan skilsmässo läge då, mm. på ett sätt. Ja. Ja. Ja. Det är ganska vanligt nu för tiden att, att par går i familjeterapi och allt sånt här. Eh, bonusfamiljer kanske inte lika vanligt. Hur har du märkt? Är det många som kommer till dig? Har det finnit ett stort utbud? Alltså ett behov... Det finns ju ett stort behov. Sen är det just det här att ta steget. För att det är mycket, det är mycket känslor inblandat. Det är mm. mycket skuld och skamkänslor. Vi fixar inte det här. Så att det är ju det här steget att faktiskt söka stöd. Kan man söka själv eller måste man komma båda två? Eller Nej du, man kan söka själv. Du kör själv. Mm, ja. Kan det ibland vara sådär som man såg i den här tv-serien. Där de satt både med sina ex och... Och eh, nuvarande. nuvarande. Ja. Har du haft det så någon gång? Nej, utan jag jobbar mestadels med de som lever tillsammans. Coachar ja. mm. du barn? Eh, eh. Inte i bonusfamiljer. Nej. Nej? För det är så ändå det de som är ja. det viktiga där. Ja. Mm. Du, kanske finns ett utvecklingsavråde där då? Mm. Absolut. Ja. Kan du koppla bort den här terapeuten i dig? Eller, eller finns den med så att du när du hör samtal eller träffar någon- att det någonstans börja jobba i bakhuvudet. Jag, jag, minns, jag var skidlärare nere mm. i Österrike- mm. Och det satt i flera år mm. att jag automatiskt, när jag åkte lift så såg jag på någon, ja, nej det är för mycket bakvikt och använder inte stavarna eller kan inte kanta. Det är därför jag aldrig kommer att åka på skidsemester <här> <här> Jo men då har du ju en egen privatlärare. Och jag ja, lovar att ta. Nej, jag är väldigt uppmuntrande. Det lovar jag, jag inte. <här> nej, men jag tror att jag har jobbat så pass många år så att jag känner att jag kan koppla bort. Ja. ja. Så dina vänner blir inte nervösa sådär när du kommer hem. Till nej. Nu analyserar hon ja. oss. Nej, jag tror inte det. Men, men, och vad gör du när du inte jobbar då? Hinner du ha någon hobby? Ja, ja, jag, ju och, eller jag har precis börjat äh, i en kör. Mm. Joy Boys. Ja. Jag, lister, jag har precis startat. Äh, bara för att ja, ah, film lite. Ja. Ja. Och ett socialt sammanhang. och Det är ju ja, både musik mm. och äh, allt annat. Mm. Ja. Finns det några saker som du upplever... Finns bara i en bonusfamilj alltså svår, Någon svårighet som bara finns i en bonusfamilj Som inte finns i en kärnfamilj mm, Det är ju att det, det finns ju inte en given relation till barnen mm. Alltså när man är förälskad Och man inte har barn så är man ju förälskad Och sen ja. Får man är, barn, ja, ja. Precis planerar man för familjen Medan här kommer man in Där det finns relationer redan mm. um, Så att det, det är skillnader, mm. Det är ju den stora skillnaden Vi har ju diskuterat lite fram och tillbaka Det här med om det är en fördel att som singelförälder träffa någon som redan har barn. Som har en förståelse för att man som förälder sätter alltid barnen först och sådär. Eller så som det blev för att Maria träffade någon som inte hade biologiska barn. Och som jag tänker då lite att ja, men jag, jag kommer ju alltid att prioritera bonusbarnen. Mm. Och de vet det. Att de går alltid först. Mm. Jag har inget biologiskt barn som som är nummer ett eller så? Nej, och jag, den, är, den är inte självklar att svara på den frågan heller faktiskt. För det är också hur man är som person. Mm. För att det kan ju vara svårt. Alltså är man, har man inte barn och så kommer man in någonstans där det finns barn mm. i, i en relation. Och det är, då kan man ju lätt känna sig utanför. Jaja. Alltså det beror lite på hur inbjudande är föräldrar mm. till personen som kommer in i familjen. Ja. Och det kanske var en fördel att Maria hade varit i en bonusfamilj innan vi träffades. Ja, min testbonusfamilj. Ja, just det. Ja, du och jag har gett lite råd här i podden. Tycker du vi har skött oss, dina? Ja, det tycker jag. Ja, det här är härligt att höra. Hon har nu en pistol mot huvudet. Ja, precis. Ja. Vi tänkte det här, om du har hunnit se en förändring både inom bonusfamiljen nu när det blir vanligare och lite hur samhället behandlar bonusfamiljer Um, har det blivit mer accepterat uh, Och att man kan prata om det på ett annat sätt Jag tycker att det börjar att bli en förändring mm. uh, Och där tror jag också tv-serien har Faktiskt en del i det mm. um, Och um, Någonstans så blir det mer okej okay. mm. mm. Och det är, det är svårt att man får lov att prata om det uh. Förr ja. var det ju till och med alltså, När vi var små så var det ju ändå ganska ovanligt mm. Att ha skilda föräldrar mm. och sådär, Att mm. bo varannan vecka mm. Det är ju knappt som man minns någon, ja, någon enstaka i varje klass mm. eller så. Nej men nu är det ju mer... De lyfts inte så mycket på ögonbrynen när vi kommer hela familjeteamet till skolor. och så där. De, mm. Det är mer att de förstår att de behöver skicka papper till olika hem. Och mm. och så där. Mm. Var det, inte, det var på Skavlan tror jag igår Chris Rock som mm. berättade när han väckte upp i ett fattigt äh, äh, område. Äh, att han var en av de få som hade föräldrar som bodde ihop och Jaha, liksom att han hade pappa liksom mm. att det var lite status mm. Mm. Sådär då, när någon sa att ah, vi har en sån, vi har köpt en ny häftig bil ja ah, men jag har en pappa <laughs> så, ja, han, han tog det Fast som en kul vad tionde familj säger de är en ombildad familj nu för tiden va? Ja, just det. men alltså mm. skilda, att bara ha skilda för föräldrar måste ju vara mycket vanligare mm. att, äh, precis tror du att den utvecklingen då kommer fortsätta också mm. ja, med mm. bonusfamiljers att det blir fler och att det blir en ökad acceptans och... det tror jag uh, absolut och jag tror att uh, framförallt så kommer det att utökas att det finns mer stöd att få att mm -hmm. fler kommer och jobba med mm. uh, liksom att de du här får frågorna. lite efterföljare kanske då? nej vad tycker du vad tyckte du om tv-serien? Jag tycker den var fantastisk. Ja. den var den, den verkligen liksom huvud på. Uh, ja. Sen har man ju spetsat till den vilket ja. Men alltså det var den... det är lite som Man behöver nästan ha lite humor för att mm. ta sig igenom Boråsförmedlingen På det sättet så tyckte jag Även om den var lite överdriven ibland Så tänkte jag att det är lite som man får, mm. får göra När man är i en boråsförmedling Man får skratta åt det ibland ja. Ja. Men te terapeuterna känns ju inte som att de liknar dig <laughs> Nej, inte riktigt <laughs> Ulfusson <där. laughs> Ja, och eh, var det Ulla Skog också? Nej, vem spelade? Mm. Ingen aning Nej, det får vi kolla. Väldigt roligt mm. i alla fall. Vad, vad tror du ofta att man liksom glömmer bort i en bonusfamilj eller när man ska skapa en bonusfamilj och flytta ihop? Som man sen då märker att oj, varför tänkte vi inte på det? Det jag tror är en sak det är att man vill att det ska gå väldigt snabbt. Mm. Att det tar tid, det tar mellan fem och sju år innan liksom relationerna Oj, och så att säga, då har ja. vi äh, att ja, kan, några år Men det har vi ju inte sagt Vi var lite snabba på att flytta ihop det ja. men, men det är en sån sak som man kan säga Inte säga, liksom, oj då, men det, det tar lite tid mm. uh, Och sen Skapa relationer till sina Alltså fortsätta jobba på relationen till sina Biologiska barn ja, så. Uh, så man inte glömmer bort dig Och jobba på parrelationen mm, mm. mm. Det är klart, den kan ta stryk Om, mm. om fokuset är mm. bara på Barnen på eller på exen Ja, men nu när Stina är med oss då måste vi ju passa på att du svarar på ett lyssnarbrev. Mm. Och då tänkte vi så här lite roligt att vi tar ett lyssnarbrev som vi har haft i podden innan. Så får du svara på samma. Just det här det var var det, du, hade vi för några avsnitt sedan. När vi gjorde liveinspelningen. Just det, när vi gjorde liveinspelningen. inspelningen ja, Det var en spännande situation. Får jag läsa? Jag har bara Aa, läst en gång tidigare tror jag. Ja, jag vet inte. Tack! <laughs> Hej ni!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 Men ska jag behöva leva ensam tills hon flyttar hemifrån? Hur långt ska barn sättas först? Hälsningar Ina. Man kan ju förstå att de har det jobbigt. Mm. Men det jag funderar på är bonuspappan och dottern. Hur deras, har de gjort saker tillsammans? Har man försökt liksom närma sig varandra? Mm. Och också mamma, hur ser hennes relation ut? Till alltså, om hon har, egen, ja, har hon egen tid med dottern. När hon är där. Så att hon någonstans känner att hon. Är viktig. Ja just. Det. Um, du tror att dottern känner sig, Att hon inte känner sig sedd. Uh, och så. Skulle kunna vara. Jag säger mm. inte att det Men Nej. det skulle kunna vara. Um, och sen ställer hon ju frågan. Om hon ska göra slut. Mm. Uh, och det är ju alltid. Den, den, den frågan kan man ju inte svara på. Utan den får man någonstans. Mm titta på, okej, okay, om, om hon skulle göra det skulle någonstans väger man också ett, kanske ett ansvar på dottern att det är hon som Ja, just det yeah. ja. Uh, så att, uh... Men jag menar, älskar hon Stefan då mm. så det blir ju konstigt att, att uh, bränna den relationen yeah. Om man sen inte vet vad det har för effekt. Nej, det kanske inte blir så mycket Nej. bättre. Och i, i, I den åldern, 16 år, mycket förändras. Och, precis, och det är, mycket, det är mycket känslor i en 16-åring. Mm. Uh, och det är två år man kan känna... Och det är, måste ha varit jättejobbet under de här två åren. Men om man då tänker på ett tidsperspektiv som mm. vi pratade om innan så... Tar det ju ett tag innan relationen sätter sig. Och ja. hon ska skapa en relation till Stefan. Ja, det. det tar ju tid. Och ja. litar på att han kommer vara kvar. Ja. Mm. Men, ja. Och du tror inte det är för sent att, att hitta någonting. Om man, om man kan se någonting som båda gillar att mm. göra. Nej, absolut inte. Och, och att inte. Mm. man då kanske kan testa att de gör det mm. bara de. Absolut. Mm. Och sen att är, är det viktigt tror du att få dottern att liksom precisera mer. Eller... Är Hon det att de är. faktiskt inte vet? Oh, det kan ju vara så att ja. de faktiskt inte vet. Nej. Eh, och att det är, det är liksom... Det kommer in en man som tar hennes plats i hemmet ja. på något sätt eh, och konkurrerar om mammans uppmärksamhet. Ja, ja. Så, um, jag, jag kan ju känna det ibland att, att jag eh, brister lite i, i förståelse att jag tror att barnen ska vara mer vuxna på något sätt. Mm. Att de ska kunna resonera och, och argumentera och liksom förklara mm. varför de gör något mm. eller varför de känner på något speciellt sätt eh, och sen inser jag att det är, de har ju inte vuxit färdigt eh, in i, i hjärnan heller Nej, så att, eh, och, och de, då får man ändå se att det är en ärlig reaktion mm. och så får man lita på det mm. oavsett eh, om man riktigt kan förstå det eller inte då om det här parten då skulle ha vänt sig till dig eh, skulle, skulle du tänka att de skulle komma tillsammans alla tre eller bara prata med föräldrarna? De skulle kunna Först och främst så skulle man kunna prata med de vuxna och sen så skulle de eftersom hon är 16 så skulle man absolut mm. kunna komma tillsammans. Mm. Och då, då får hon också se hur, att viljan finns där mm, ju. Absolut. Så att hon, om mm. hon skulle tvivla mm. på eh, bonuspappans... Mm. Intentionen så vet hon i alla fall att de till och med går till en expert för att få prata om det då. Och det kan ju mm. vara att mamman och dottern kommer. Mm. Ja, också. just det. Ja, det kanske mm. är lugnast ja. att testa det. Mm. Mm. Ja, det finns många möjligheter och eh, jag tror säkert lyssnarna eh, undrar säkert hur man får tag i dig. Och det är väl inte så svårt? Nej. Vad gör inte. man? Eh, ja, man kan kolla på, eh, på hemsidan mm. och så kan man kolla på Facebook. Och sen är det ju... Ja. Och hemsidan är familjetradet.com tra, ja, mm. Jag sa ju fel i livesändningen. Oj, sa du ja. Vi säger .com. .com. Kom, kom till Stina. Men familjetradet.com ja. och, och måste man då åka ner till Ystad? Nej, det måste man inte. Oh, eh, som till exempel så har jag en möjlighet att eh, boka tid i vardag Aha. i månaden, mm. så man kan boka in så här. Ja, ah, då kan man få träffa dig live yep. i Varberg. Yep. Och eh, vi har ju, jag har också möjlighet att ha via Skype och via telefon. Just. Blir det stor skillnad tycker du? Nej, det fungerar faktiskt bra. Ja, mm, det gör det. Just för att mm. undvika en, en lång resa mm, kanske. Om man vill Eller vill testa som... Ett första mm. möte att få ett eh, skarpsamtal. Mm. Då, ja. Det var ah. jättebra. Ja. Och annars Ystad det är väl fint. Det. Det, är det, kan du väl, det är inte bara massa valandemod, utan Det är, <laughs> det är en riktigt lite mys, mysig stad. Ja. Är det inte mycket kullerstenar? och mycket jo, ja, det. Det ja. Jag tror jag har varit där en gång. Vi, ska, vi, ska vi åka ner någon gång till Ystad? Nej, men vi måste... hon kommer ju hit en gång i månaden så vi kan boka in oss här. Ja, ja, ja. Du menar att vi ska gå i terapi <laughs> Vad spännande. Jag tänkte att du skulle gå ut Bara jag? Okej okay då. <laughs> men det är välkomna till Nystad också. <laughs> ja, jättehärligt att, att ha dig här. Och Tack så mycket. Hoppas vi ses igen. Ja det får vi hoppas. Mm. Stina Saraj. Ja men vad trevligt att ha med Stina i podden. Ja och trevligt att ha henne här hemma hos oss på besök. Och jag älskar ju Stina svarar. Mm, det kommer ju vi fortsätta med Det är ju min gilla veckliga terapi. Ja. Hittar man som heter veckliga. <laughs> Månadsliga och veckliga. Vilket roligt ord. Jag har inte tänkt på faktiskt. Nej. Men en gång i veckan så svarar ju Stina på en mm. allmän fråga. Mm. Det tycker jag är jättekul att höra på. Vad är veckans tema Martin? Det är rättvisa del två. Med inriktning nu då på materiell rättvisa saker och pengar. I och da, da, Ja, just det. Det är ju inte alla som är det. men det är jag inte. Nej, jag du var är inte det. För... Nej. nej, det var ju Madonna som var. Ja, men jag, jag är ju lite lik Madonna. Jaha, när, sjunger. Nej, när du smar. sjunger. Nej, jag är inte det är minsta lik Madonna. Men vad har vi att säga om detta tema? Vi har väl att säga att vi har ett lyssnarbrev där det problemet kommer upp. Ja. Oh. Så då kan vi väva in det lite om du... Jag läste ju förra, så då är det din tur nu. Åh, får jag läsa vad det är. Ja. det är alltid kul. Då läser jag. Hej! Vi har varsitt barn från tidigare. Jag är en pojke på snart nio år och min sambo en flicka på sju år. Vi har också precis fått ett litet gemensamt barn. I flickans hem finns en mamma och en bonuspappa och närvarande släkt. De åker på resor utanlands, ger henne nya dyra kläder och leksaker- för de vill och har möjlighet ekonomiskt- men på min sons sida finns en ensamstående pappa som inte har samma förutsättningar vad det gäller både släkt och ekonomi. De kommer sällan iväg på semester och kläder och leksaker köps sällan eller aldrig. Hos oss försöker vi inte fokusera så mycket på prylar och tänker nog mer på att barnen ska ha bra saker och funktionella kläder. Lagom med lyx och resor. Vi vill gärna komma iväg och ha rest en del med alla barnen. Jag känner att jag vill kompensera min son och ta med honom på resor själv- eller köpa några fina kläder när bonusyster kommer hem med nya saker och upplevelser. Här hamnar vi i kläm, jag och min sambo. Han tycker att min son får lära sig att livet är orättvist. Jag känner mig kluven. Jag vet att livet inte är rättvist alla gånger- men ser också en pojke som blir ledsen och nedstämd- när bonusyster berättar om sina Greklandsresor- och de nya gympaskorna som glittrar. Hur kan man göra- är det okej okay om jag täcker upp ibland för min sons pappas kortakommanden? Eller ska vi be bonussyster tona ner om vad hon gör på sina mammoveckor? Eller vad tänker ni? Ja, lite, lite både och. Men jag tror inte att det funkar att liksom ta in en orättvisa i sin egen bonusfamilj- för att kompensera för en annan orättvisa som finns kanske någon alltså, annanstans. Det, det är ju egentligen ingen orättvisa. För att det, är ju en, det, det här handlar ju om tre familjer egentligen- mm. Och man kan inte riktigt säga att det är en orättvisa för att en familj... Ja, det är en slags orättvisa, men alla familjer har ju inte samma förutsättningar. Nej, och men det blir, det blir orättvist för killen då att det kommer in massa fina saker som hans bonussyster har med sig. Mm. Men om man då ska själv vara orättvist och ge honom mer, då, då, blir det ju faktiskt att, då kan bonussystern känna att hennes föräldrar i den familjen är orättvisa. Ja, man kan ju tycka då som mamman säger att det är jobbigt att se sitt barn ledset. Alltså just i det här så tänker jag att man kanske ändå får förklara att det här är hennes mamma som har gett henne de här sakerna. Eller hennes mormor eller vad det nu finns på den sidan med släktingar och sånt. Mm. Och eh, om man kanske vill hjälpa till då så kan... Eh, möjligheten skulle ju vara att ge pappan någon slags... Eh, för det finns ju föräldrar som tjänar mer än den andra och då är den ju underhållningsskyldig eller hur det är. Ja, inte, ja skyldig till att ge underhållning i olika sammanhang till barnen och, och så ja. Det är det du tänker på. Sa jag fel nu tycker du? Jag tror det heter underhållsskyldig i så fall. Aha. För vad det, det sa är ett underhåll underhållningsskyldig. Aha, så att man, nu troligt. måste man roa någon annan. Ja, just det. där varje vecka måste du ha minst Det känns ju som femt. att du tror att du är lite underhållningsskyldig. <laughs> jag tar på mig den rollen, även om ingen vill det. Jo, men jag menar Nej, men, att den ena ja, föräldern men... tjänar mer än den andra. Jag tror att det finns en regel som gör att mm. Om man har barn, gemensamma barn, så ska man på något sätt kompensera den andra föräldern så att mm. barnen kan ha ungefär lika standard i båda hemmen. Ja, här verkar det nog mer vara att de är fler på flickans sida. Mm. Dels är de ett par mm. och så har de annan släkt och då blir det ju Nej, sammanlagt att ekonomin äh, bättre. Om de kunde komma över den så kan de ju kanske hjälpa pappan till att kanske kunna ge pojken någonting mm. mer då. Om det aldrig mm. köps kläder eller aldrig köps leksaker. Eller... Nej, jag, Egentligen hon har ju två lösningar som går att kombinera lite. Tror jag att man kan snickra ihop lite att eh, dels att bonusdotten om hon får mycket saker så behöver hon ju inte ta med dem utan då kan ju de stanna där de köptes i den familjen självklart menar, köper man en jag ny jag jacka ibland. så vill man ha den ja, men det tycker är det jag faktiskt extremt, allmänt så? där. jag kommer ihåg våran Helle fick en ipad eller mm. en iPad, det var en platta ja. hon hade med sig den lite i början och jag tyckte Nej, men den kan stanna hos pappa dels för att jag var rädd för att den skulle gå sönder här ja. Och det är så att jag, jag hade inte köpt någon iPad till henne i den åldern. Nej, så to, to, att man kan tona ner det lite och sen om man vill kompensera sonen. Och då är det viktigt att även hennes man är med på det. För menar, då blir det ju att, att även hans pengar går lite mer till sonen. Men att man gör det på ett sånt sätt så att det känns som att det i så fall är pappan. Är de överens om det så kan de i så fall hjälpa hennes ex Ja, precis. Han, jag tyckte det var en han bra. Får idé. Något så att de så att det, i så fall kan åka iväg. På ja, liten för då resa. blir det ju inte orättvist för flickan menar jag. Om man, då blir det samma sak. Då ja. blir det som att pappan ger mer till pojken, ja. istället för att mamman ger mer till pojken. Ja. Men, men som sagt, jag tror inte att hon själv kan eh, ge sonen eller åka iväg på någonting. För då, då blir det, tror jag, lite. Men det snärare. kan man också. Alltså, ja. alltså man kan. Det finns ju bonusfamiljer där de delar upp och åker. Och jo, men så. då tycker jag att pappan ska åka iväg med dottern också. Ja, precis. Då får och man få, få egen tid liksom. Har ja, man gemensam ekonomi så får man i alla fall prata ihop sig lite om det. Ja, och så förhoppningsvis går det att hitta någon, någon liten lösning där. För det är klart att eh, det, det känns alltid, man det jämför vi sig alltid. Svar, vi ska sammanfatta svar. Vi tycker att det här är ju faktiskt ett dilemma som uppstår i just bonusfamiljen. Att det kan vara så att det finns familjer utanför bonusfamiljen. Som gör att det uppstår en obalans i bonusfamiljen på den materiella frågan. Men jag tycker inte att man ska försöka kompensera det allt för mycket. Inte in den orättvisan i. Nej, i så fall försöka då hellre tona ner så att orättvisan inte kommer in lika mycket. Och hjälpa till. Och sen hjälpa till på den andra sidan. Men även också förklara för sonen att. Att eh, prylar och resor, det är inte kärlek, utan allt som räknas är egentligen tid. Och jag menar, kan han få tid med sin pappa och om de kan hjälpa eh, pappan bara, bara det att få olika idéer, att göra saker, att göra utflykter och saker som då kanske inte kostar lika mycket pengar som en Greklandsresa. Mm. Så tror jag att, eh, att sonen skulle bli nöjd med det. Mm. Vi önskar dem lycka till och de kan ju alltid skriva till familjeträdet.com och mm. få ett mer professionellt svar kanske. Mm. Ja, jag märker ju att jag går igång lite på det här med, med rättvisa och det vet du. Ja, men det Ä så kommer du ju från det glada 70-talet. Finns det ett glatt 70-tal? Jag hade vi i en glad uppväxt. Vi pratade om det i förra podden när, när det skars eh, vattenglas. Det skars vattenglas. <laughs> det sa fel igen. Men eh, det skulle hällas exakt lika. Ja, man hade, då fick man ju, på den tiden fick man en 33 centiliters läsk att dela Vira blåtira till exempel, kommer du ihåg den? Eh, nej, jag är inte så gammal som du Nej, det skiljer ju sex år drygt. Så att, eh, men eh, eh, nu kanske man får en och en halv liter läsk var. <laughs> Men då fick man en delar på 1,33 cent liter, du så Du upp en och en halv lite läsk till tjejen när vi skulle till Liseberg. Ja. Jag förstod inte riktigt det. Nej, som tur var så gick det inte åt. Jag tänkte att man behöver ju mycket vätska under en hel dag. Så. Du ville kompensera för din tragiska barndom <laughs> där i fattiga, fattiga Kungsbacka. Nej, vad var det du bodde? Ja, Kungsbacka kommun från att jag var åtta år. Nej, men det är ju intressant. Vi ska inte tjata så mycket om det. Men att växa upp som lärarbarn och medelklassbarn. Och i en omgivning där det är, finns många som är eh, rika då, ja, överklassrika eller övre-medelklassrika som har råd att köpa massa märkeskläder till exempel. Eh, det, det har säkert präglat mitt liv men, men även i eh, hemma i min gamla kärnfamilj att mina föräldrar fokuserade mycket på att det skulle vara väldigt rättvist mellan mig och min brorsa då och som bara skiljer två år. Mm. så det tror jag säkert alltså jag är inte alls sån, jag tycker ju att det får vara överlag rättvisa mm. att vi köpte en dator till Lykke, men sen lät vi Saga åka till Närcon Ivalin, köper jag många små saker till, ja. Helle alltså, och Helle kanske får mer, jag vet inte vad hon får mer av men hon är glad för det mesta ja. liksom. <laughs> men hon får mycket tid hon ja. har fått mycket av min tid mm. har hon fått. så att jag hoppas ju att barnen tycker att de har det ändå rättvist överlag, även om de inte har exakt samma saker. Nej, men det är nog någonting som vi kan prata med dem mer om. Och, och jag tror bara en sån sak som eh, rummen, ja, liksom, de har hela övervåningen, men rummen är inte lika stora. Och, eh, särskilt det rummet. Och alla, som har, är, alla har inte en dator, alla har Nej. inte en telefon, alla har inte en iPad. Ja, via skolan och så. Har ja, via det skolan lite, men... får de ju datorer, men det är inte ja. samma sak. Ja, men telefonerna är ju olika nya och så. <skratt> ja, man kan nog prata om rättvisa hur länge som helst. Och vi har ett avsnitt kvar. Då ska vi prata mer om den emotionella rättvisan, alltså hur det känns mer. Mm. Och då har vi även en gäst som heter Helene Arken som är författare. Hon skrev Stora bonusfamiljboken och henne träffar vi på Underbara barnmässan. Ja, just det. Då pratade du med henne. Ja, så det blir en intervju och så blir det mer prat om Rättvisa. den viktigaste rättvisan tycker jag, den känslomässiga. Ja, faktiskt. Det materiella är ju inte så viktigt egentligen. Nej, man klarar sig med mindre än man tror. Jag behöver ju inte alls så många eller rutiga skjortor som jag har till exempel. Eller så många kepsar som du har. <laughs> Nej. Eller om man liksom tänker på hur många skor du har. Så många skor har jag inte. Du har mer jag... skor än jag och jag är tjej. Ja, men det är för att jag sparar skor som jag borde slänga. Så det är ett annat problem. Vi hoppas att ni fortsätter höra av er. Antingen per mejl till bonuspappan.plusmamman-gmail.com Eller så kollar ni in Instagram och Facebook och även Bonusfamiljens diskussionsgrupp. Om ni vill lämna meddelande där och få svar från era medmänniskor i andra Bonusfamiljer. Mm. Tills dess säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men fantastiskt härligt. Hej då!